kazi na wafanya kazi kazi na wafanya kazi ni kipindi cha radio isanganiro Salam zangu zifikie ndugu asikilizaji wapenzi wa vipindi mbalimbali vya Redio Sanganiro. Karibuni katika kipindi Kazi na Wafanyakazi. Bila shaka kipindi ambacho kinatoa fursa kwa wafanyakazi mbalimbali ili waweze kutuelezea kuhusu kazi zao ambazo wanazofanya katika maisha ya kila siku. Vilevile vile basi mtu ambaye anahitaji kufanya kazi yenyewe haweze kutambua namna gani kazi hiyo inavyofanywa. Kipindi Kazi na Wafanyakazi kwa sikia leo mkonami nami DJ Nionzimana ili basi muweze kuelewa mengi kuhusu kazi amba tunenda kuzungumzea katika kipindi kazi na wafanya kazi kwa leo ambatana nami hivi punde tu lejo isanganiru Zaji, ni kiboko yao. Ndugu sikilizaji karibuni tena kwa maneno kipindi ni kazi na wafanyakazi. Leo tunaenda kuzungumzia kuhusu kazi ya wasaidizi wa wamashi, wale wana sema head maso ya kifaransa. Na kutembelea mahali ambapo wanafanya kazi ambapo ni katika tarafa ya Nahangwa, mtaani Chibitoke hapa jijini Bujumbura. Wafanyakazi wenyewe na wakuta wako wanafanya kazi, wako katika majengo ni ndipo wanafanya kazi na nimependa sisi nao bila kukawa basi ni wapenafasi waweze kujitambulisha kaka wanakuita nani jina lako nani mimi naitwa patel nebafashany na, na wewe jina lako nani ndo waisumayil patel ninawakuta hapa mko mnafanya nini hapa toka tunafanya kazi ya kuchimba ipui perdi kazi yago ni ya kuchimba tu vishimu kama hivi yao unasaidia pia ya kujenga minasaidia kwa kuchimba ya ipu hiperdi kazi kipatikanu ismaili na hapo kunafanya amini tunachimbaga tu tunasaidiana na huyo tunasena kuchimbaga mashimo na wafundi wakijama njitu wakati tu, tunawasaidiaga tunafanya kazi ya kiedi ila mima njia fanyaga kazi ya ya utakisiveru lakini kazi wote minapigaka ni gipata tu idu maisha indelei ila hii ya kuchimba shimu kwa sasa ndiyo kunafanya na Kwa hivyo naifanya? Hote e, na hizowe ya nshaka ifanyaga hote Aya nduga sikilizaji munelewa kwamba wafanyagasi kwa na wapa. Atuna wakuto kwa nafanya kazi ya kuchimba shimo. Patene kwa hini umemua kufanya kazi hii ya kuchimba mashimo? Si tumemua kufanya kazi ya kuchimba mashimo kwa sababu kazi zingine zimekosekana Kazi inayopatikana na ndoto nafanya sisi. Isiyo hii kazi tu ya kuchimba mashimo kuna kazi nyingine ambazo unafanya? Ye, kuna zingine mimi kama kazi za carpenter, kazi za, za, za plafon, mastic, hizo mimi naweza. Ile na hii ipatikana inaweza nikachimba mna shida. Leo atatuzungumzia kuhusu kazi hii ya kuchimba mashimu ya vyoo. Leo mkumo mnachimba shimo la choo hapa, mnaweza mkatuambia kazi hii ili mweze kuifanya huwa mnahitaji vitu gani? Vitu vinahitajika ili kazi hii iweze kufanyika kuna njembe kuleo kuna hizi ndovu za kupandisha udongo wee kazi ili kulazimwa ujifunze me, kwenye kazini tu hakuna eti mambo ya kujifunza shuleni au mtu fulana akufunza kuhusu kazi hakuna mambo ya kujifunza shuleni mimi mejifunzia kazini tu unatumbia vifaa mnaotumia hivi eh, vifaa mnavitoa api mnavininua wenyewe au boss yamba mapacheka njana watafutia vifaa vifaa vya kutumia hapa boss wetu ndo anatuletia Eh, si si atende kunuwa pale sokoni bosi wetu akitupa kazi anaweza katupana vifaa vya kutumia kazi yake iweze kuendelea Ismail na wewe pia mbona um, mnasaidizana um, na mwenzao kwa patane kuchimba shimo hilo wewe kazi hii ambayo una uzoefu wa kuifanya inahitaji mtajifunze au mtii yote yule anaweza kufanya bila kusema apite shuleni au sijua ah mtota anataka afanya tu labda ni nguvu zake tu munga msaidie mpe nguvu na aweza wewe na afya sawa Hababu kama unaafi ya wezu kuyifanya, nataka ni nguvu sana, nataka nguvu nyingi. Na tuu najitahidi na jitaidi, gichoko na kwa ya ni kazi sana. Kwa nina na ume ya kufanya kazi hii ya kuchimba shimu kwa sikia leo? Tunakuta haku kuna chimba shimu lacho, kwa nina? Minafanya tuu tu tuu ya kunisaidia, tuu unachoa hii kazi kama mtu. Na nyingi wetu wengine ya tuja soma, hapiti tu, nguvu zetu. Masa hii kazi... Mkua inaindeka ili mweze kuipata Si tukuna bosu yetu uo uh! Anadusaidiaga kipata na twitter Tunafanya Hivyo hivyo ndo tuwazibotu ya duwataftagi Bosu yetu na wabdafti Ya kipata na wapigia simu na njimu na kuja kutumi nah. Kama hapa hivi katika upango tumondani Hili shimu ambalo mko mna chimba mnalazimika kuchimba shimu la mitanga Pako kama ya kule tuchimbaga Nani metri mbina nusu Hili tunataka kuchimbe naamu Naamu Hili hapa ni mita naamu izi disha, disha kama tatu na nusu huyo hizo mita mtazichimba mnamo mda gani mtatumia mda gani kama siku tatu, siku 4 natokea tu na afya kisumento ameamuka tuambie pateni kazi hii ni kazi ngumu hao, ni kazi tu ya kawaida kazi ni kazi ngumu ni kazi ngumu kabisa bila kichwani kwamba ni kazi ya kawaida inaweza kaya kawaida si ni kazi ngumu kwa nini kwa upande wangu kazi ni kazi ya kawaida sio ngumu Anatuambia kwamba mba mtaweza mkatumia siku tatu wa maini ili mweze kumaliza hizi mita nane mnazochimba sasa. E, wakati mnamaliza kuchimba hizo mita uhua mna e, Tutajisikia vizuri kabisa. Zambamu mna kumepata hila. He, Hele njewa sitapatikana Kazika, malizika, njewa mm -hmm. talipiwa pesa zetu Kili pata malipo, mchoku hamajali tena <laughs> Mchoku, ye, <laughs> <He>, tutajali <laughs> evi, Kama hivi mnaanza sanga api asubui na mnafunga kazi sanga api. Si, tunaanza saa mbili ama saa moja na Tukafunga saa sa kumi sa na moja saa kumi, saa kumi na nosu Kana na jinsi tunajisikia mm -hmm unamaanisha una kwamba hata kwa siku ule, urefu unaochoimba unatokana na vile ambavyo mnajisikia mwidi vile ambavyo mnajisikia mwidi eh tunavinatokana na jinsi tumeaamka tukiamka salama tunaweza tukachimba kama metambili au zaidi kuhusu vifaa mtambefu vifaa mbalimbali hebu hili shimo wakati mnachimba na ikiwa derefu hakuna kingina cha ambacho mnatumia ili mweze kudumbukia ndani na mweze kutoka Nindekati. kwa kutoka tunatumia ngazi na kuingia mtumia ngazi E, na pinja tunatumia ngazi kama tukachimba pale pembeni pembeni tukatumia miguu tunapana na komando kikomando, e, kikomando kabisa kazi po kuchushusha sisi gazibo, gazibo. Kuchu Nduguwa sikili zaji, mnacho ndilea kutakea sikili kipindi kazi na wafanyakazi hapa kwenye radio sanga niro Leo tuko tunazugumzia kusua kazi ya walona wasaidizi wa mwashi na hususani leo atumeza kutemila ambao wakona fanya kazi ya kuchimba yoshimo wakona kazi ya kuchimba mashimo ya vyo atumeza mtaani um, chibitoke ni e, tarafani na hangu hapa mjini bujumbura ambapo mkona mjini yonzimano fanya kazi ambao tukutanzukumza nao ni paterne na Ismail. Uh, Ismail tuambie umesha tuambia kama kazi hii paterne umesha tuambia kama kazi kawaida kwake kwaniaba yake ni kazi kawaida wewe kwaniaba yako ni kazi ngumu ni kazi kazi kawaida anamisha kwa kazi za kadraki mbele kwa juice kwa sijazoea mm. ipata tu nitumie nguvu nyingi okay. na mwito ni kwaga nacho chakchoka lakini bini zoea naona tu ni kawaida kishazo mm. ni kawaida kisha niyo hivi mnasema kwamba ni kazi ya kawaida kwenu nyinyi ambao mnaifanya hakuna matatizo mnakumbana nayo hakuna changamoto mnazonisema hata kama tunasema ni ya kawaida hakuna ha. wakati hapa pia nafikia tunasikia hakuna inatokeana gisi Kwa ganani, chini naipo, na kwa kipa gumu, na sikiza ya tunabuza na mbea, hapa tumeshinda lakini ma nyingi tuwa, tuna jitahidi, tunatimba tima juu na maisha ni hatali. Hwa e. inatokea, mnapata kazi mahali fulani, muna udongo wa hiyo fasi, ni hugumu sana, muna sema, haa, hebo hapa atutawezi. Naamu. <laughs> imeshatokea ah kwa sasa yatokea na kwa tu watu nachimba fasipa na kwa nipepesi na kama mnakuta udongo wa mahali hapo ni ugumu sana hakuna zingine njama zao ambazo mnaweza mkatumia ili muweze kupachima pakoma spidi ndio tunyeto na gawatunatumia ndio na chimba gavizu pato apa gumu patarini kwa kwa mjibu wako kazi hii ina matatizo gani na gani he kazi ina changamoto nyingi kabisa sababu kiwuno na chimba kwa kupandisha udongo tunatumia hiyo ndona na kamba kamba ikivunjika iki Nani anayojika kudondokea heko, mguu kuvunjika ama mkono? E. Umesha Umeshawahi kupata ajali wakati unafanya kazi? Uh -uh. Sijapata ajari kabisa. Ila wengi ajari hii wamekutana nalo. Hmm. E. Na wakati natokea unapata ajali ukiwa kazi hii Kuna mswada wote ule, unaopatikana kutoka kwa bosi ya unafanyaje, inaendekai? Tutangia na bosi, anipatia mswada, akikata, tavumiria, eh, tavumiria kabisa. Kama sio siri, kama hii shimu ambayo mkumu chimba hapa ya cho, ambayo ni ya mita nani, mutapokezuwa ngapa? Ya, ni siri ila tutapokezuwa kama rakimoja, au zaidi, vile vina tukana na bosi. Hila, mwemu naridishwa na malipu hae? Hea, yeah, tunaridishwa kabisa. Hei, eh, muna tombea kwa mbao unawakati, katokea ajari, ajari nyingine ambazo na sasa katika kazi ni gani? Kuna ajari nyingine, uh -huh. unawezi kuna panda na kajikutao meangukia chini uh -huh. kavunjiku, ka na yoni ajari, muta naweza kakutana nalo uh -huh. katika kazi Anathombia changa baadhi ya changamoto moto mwenzako pateni ismaili, kuna mbalo unazuka ongeza kuhusu changamoto moto ambado wa kweza kuzukumzi? Mi kuongeza tu ni hivyo, kazi babu sababu tuja zoeaga sana, tunapado bandanya, tunajifunda funda, lakini tusha zoea, na hivi tusha jua sana, nauna muna angine na ni tatizo ligu anatuambia wakati panotokea ajali anaweza kuzungumza na boss aliye NC anaweza kupata msaada wa matibabu si jitu kama hicho huwa mnafikiria kabisa hali kama hiyo ya ajali e, baada apo itaende kaje ukipata ajali ah ukifikiria kama itakuwa ajali ya ndafanya kazi utaona hmm. anawaweka hata kama ajali dafika hmm. na ikifika tu naizani ajali tunamwambia boss kama kisaidia sawa kama haja kusaidia na kupata ndogo na na kujitibisha utaratibu upi ambao nyinyi mnakamata Ateli, ajali, kwa sababu unasikia kwamba pakitokea ajali matibabu ni tatizo ajali tu ni mpango ya mungu wabu wadijali wezi kutokia bila mungu wadijatanga mm. e, lakini tu wakua toko makini sana umayoko kituambia mwanza wa kipindi kwamba mba unafanya kazi kwa sababu we haukueza kwenda shulenu uweze kusoma na kwa nini haukueza kusoma na kama haukueza kusoma Ni ujuu mbegana huzono kaupatia, vijana wenza kwa mbao, kwa pengine ono na kwa mbao masomaka. Masoma, ka masoma nikitucha kawaida. Paka wangine wa wali somaka lakini wanaka fanyana, wangine wajia soma, inatoka ya tu nagisi mtu anavyoishi, mm. nagisi anataka mashaka endere la, na mana kuzarao kazi sio vizuri. Unasema kazi ni? Kazi mini, kazi kazi yote minafanya, kata kuzoa ya lao nafanya la bide, tu nipate, chakumisaidi ya tu na ujumbe nso katoka kwa kwa vijana wenzako ambao Wanazara kazi ni ujumbe gani? Ah kudharau kazi sio vizuri tu wao kazi yote wao nafanya si zadharu na na kazi ana kazi ndio msingi wa maisha. Na ukikosa kazi manyinga unaiba, unazulumu watu Unafanya vitu sio erewe kaza wabu kwa hii mashia asabi kikosa kazi ni normal samu Unatarajia kufanya nini Uweze kuendeza maisha yako Mbele kwa siku zijazo Kupitia kazi hamba Unafanya kazi nyingine ambayo Unatarajia kufanya kwa siku zijazo Kazi tiyo Mi naona tu Mungo ndo na jua mbele Zosijue kujua mbele yeah. Naamu Kwa okay, ukiona unapana kucha Usikuna njia unamuka basi Unashkuru tu mungo ye. Ya kesho uskulizi kesho uskulizi yeah. Mungo ndo na, na Uwe hujali mambu nisha zoe atu yivo hivyo <laughs> ndo maisha nisha zoe atangu mdogo hey. na hauna haja kugeuza kitu ntageuza atu na hmm. maana munga gipenda atu wakinipa atu sa sa hivyo una munga mimi hey. a ha, abadu hauna haja yako yako antao atu isha munga hey. gipenda hey. simpango maisha <laughs> eo hey. lakia si japanga sa hivyo aya watere wewe unaona mpango gani wa maisha kupitia kazi yako unasema ah mimi nafanya kazi lakini kwa siku za usoni naweza kageuza kazi nafanya kazi nyingine sijui eh, kabisa mimi nafanya kazi ila kwa usoni naweza kageuza nikafaa kazi nyingine kabisa kama kazi kama kazi la kimasonjo nataka kujifunza na kuendeleza kujifunza kazi ya kisharpante plafond ili kazi ni ya che kabisa ujumbe ambao unao na ombi pengine wale ambao mnachangia kazi na wale ambao kazi hii una ujumbe gani? ujumbe gani Tunaweza tukatua na nambazetu mm -hmm. Tukupua zetu Kapitisha kwenye red Nambanga Seutasisi Karanefu seutantua katrevei Kwa kiswaidi ki Sabina sita mm -hmm. Harubaina tisa Sabina tatu Semanini eh, na, na ujumbe kwa vijana wenzako ni ujumbe Wasizarao kazi Kazi ni kazi Tena kazi ndo msingi wa maisha mm -hmm. eh. Kwa wale ambao na wapatia kazi wanaombi fulani Watupatie kazi tena yeah. Waendele kutitaftia kazi Mshahara mshahara mshahara waongeze malipo aongeze <laughs> kabisa haya <laughs> ndugu wasikilizaji hapa ndipo tumefika mwisho wa kipindi kazi na wafanyakazi ambao kwa siri kulikuwa tunazungumzia kazi wasaidizi wa mwashi au Edmason na leo tumeweza kuzungumza na ambao na na kazi ya kuchimba mashimo ya vyoo ambao tumekuta mtaani um, Chibitoke tarafani na Hangwa hapa mjini Bujumbura nilikuwa pamoja na Paterne Paterne na kushukuru sana sana Asante nasitu, na situ na pamoja na Ismaili na wepia sana. Asante sana munga kutidishia na wewe na kutangazia siwa pat, patupe kazi. Mtangazaji katika kipindi hichi kwa serewe mwenkua nami DJ Nionzima. Ni sana wa sikilizaji na nyambabu mweza kutega sikio. Ni wateke kila rahedi, kwa helini. Kazi na wafanya kazi. Kazi na wafanya kazi ni kipindi cha radio Isanganiro. Mm -hmm.